Miféle oda át, mit vinnél oda át, a lényed anyagát, és persze csak is a fiatal magad, fog meg tapogast, végig, ami vagy, röpke élethosszig hű anyagodat. Az ismételhetetlen, aztán nézz a vízre, lesz ki az optikát. Legutóbbi az igazi időből, című kötetéből, verses kötetéből idéztem egy rövid részletet, amiben annyi minden ott van, ami... Vagy talán minden ott van, ami Falcsik Mari. A halál az elmúlás az odaát, a saját belső szemlélése. Írásról, dalokról, létekről és nemi létekről is beszélgetünk. Falcsik Mari költővel tartsanak velünk. Én Marton vagyok. úgy egy kicsit halka hallak, Szilesz és Majd biztos hallak egy picit jobban, és az nagyon sok helyen szokták róla írni, hogy ö, ugye te berobbantál hm. már közel az 50-hez a verseid. De, a 40-hez, igen. <laughs> De azt gondolom, hogyha egyáltalán ez érdekes, bár szerintem nem érdekes, sokkal inkább érdekel engem az, hogy, hogy az azért mindig ott volt, csak valami nagyon nagy csönd után születetet meg, és van is a te nőket néző képekből egy sor. Ez a versét a tűzre dobja vitrilos nyelvezetű naplójával és a többi lánykori badarsággal együtt, és azt gondolom, hogy ez nagyon simul ehhez a csöndhöz. Tehát, hogy ez egy csentörés volt, amikor megjelent a te elsőd? Nem, nem, de hogy is csak a, a, a Közönség számára. Az én Úgy mondom, soha... igen, igen. Ezt mondom, hogy mindig ott volt, te írtál is, de hogy ezt a csendet a publikáció törte meg. Tehát én soha nem égettem el semmi, Tudom. hogy mondjam, naplót, de az biztos, hogy ö, teljesen tudatosan vártam meg azt, hogy mikor szólaljak meg. És ö, mondjuk 90-ig szóba se jöhetett ez a dolog. 1990-ig én másodrangú állampolgárként éltem az életemet, nem volt mondjuk például nyugatra útlevelem, meg semmiféle lehetőségem, semmiféle olyan létre, amit én szerettem volna, létezésre, amit én szerettem volna, úgyhogy én megvártam az időmet. Az abszolút, meg az idő is megvárt téged. <gül> uh, azt különben, hogy mondod, az világos, hogy a rendszerváltásig az... Uh, az a te karakteredből, meg sok mindenből nem fakad. Az érdekes, hogy te azon kevesek egyike voltál, aki nagyon-nagyon hamar a szabadúszást, ami szinte nem is létezett, Igen. de te szabadúsztál, és az egyfajta szabadságot is jelenthetett. Hát sőt, csak a szabadságot lehetett választani, semmi mást, bármi áron, tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz egzisztenciális következményekkel, nagyon súlyosakkal, és ezt azok, akik ma esetleg másképp beszélnek, sok mindenről elfelejtik, hogy mi volt akkor a dzsungelban lakni a kádárkorban. Én nem is szeretném ezt tovább emlegetni, soha nem szerettem volna egy úgynevezett történelmi igazságtétel vagy valami hasonlót átélni. Az egy másik kérdés, hogy amikor mindez elmosódik és esetleg olyan vádéri az embert, hogy lám, te is, nem tudom, hogyan állsz be, akkor erre persze hivatkozni kell. Tehát a szabadúszás ennyire korán, ettől az időponttól ez, ezt úgy képzeljük el, hogy irodalomból senki nem nagyon élt akkor így. Most nem arra gondolok, aki publikál és teljesen független, és valahogy mégis meg tudja oldani azt, hogy, hogy megjelenek fordításai, vagy publikációi, vagy gyerekversei, ugye leginkább emlékszünk erre a szilenciumos költőknél, íróknál, hanem arra, hogy... hogy Magából, az irodalomból úgy, hogy elhelyezkedés nélkül, vagy társadalmi behelyezkedés nélkül, hát az nagyon nehéz dolog volt. Mennyire vagy most békében magaddal? Én mindig békében voltam magammal. Az, hogy a világgal mennyire vagyok békében, hát ugyanúgy sem mennyire, mint akkor. Azért, mert hogy azért, hogyha az ember nézi a te köteteidnek a címét, azok... Önmagukat címek is nagyon sokat mondanak, akár a sanson nehéz időkben, akár a sorsvadászat, mert részben persze ott van a halál mindig a te köteteidben, ami néha meg is sűrűsödik, de azért az nagyon-nagyon izgalmas, hogy mindig a saját belsődben van egyfajta utazás, ami aztán a sorsvadászatnál egy nagyon erőteljes kép. Köszönöm ezt, mert az a kötet a legkevésbé népszerű, hogy úgy mondjam. A változatok a szabadságra, ami a második kötetem volt a Sanson után, az még mindig népszerűbb ezzel a 70-es évek anyaggal, valamelyes darok nemzedéknek a feldolgozásával. Ez a, a sorsvadász valahogy kevéssé lett, hogy mondjam. Az, az hogy keressük önmagunkat mindig, az, hogy keressük a következő lépésünknek a helyét a sárban, vagy a kövön, ami csúszik, vagy tapad, vagy bemélyed, vagy tudod, tehát mindig nehéz. Ez, ez valahogy nem annyira népszerű dolog. Az mitől függ, és a pont a mostani válogatásnál azt gondolom, hogy nagyon tudod is, hiszen elég sokat dolgoztatok ezen a köteten. Mitől függ, hogy mi az, ami üt, mi az, ami ül, mi az, ami valahogy kisiklik? Azt hiszem, arról van szó, hogy egy kötet koncepciója mást Kíván. Tehát, hogy a minden ütött volna, vagy csak azokat vettük volna be, amíg ütnek egész másféle kötet. Tehát, ahogy mondjam, ja, it, a, a pont a sorsvadászatra is gondolok. Igen, Igen? Tehát itt a sorsvadászatra is gondolok, hiszen ez a kötet, azt gondolom mást, hogy azt mondtad, hogy az úgy valahogy nem érkezett meg, vagy kevés. Ja, értem, hogy a kötetek közül mi az, a hát Tehát, egyszerű. hogy az a... hogy van, hogy... Azt hiszem, hogy minél, tehát az én esetemben legalábbis minél inkább eltalálok egy ilyen, egy ilyen, hogy mondjam, legmindenki helyettebben beszélő hangot, Üff. akkor vagyok népszerű. És amikor már a saját hangomat hallatom, jobban, vagy a gondolataimat, akkor nem annyira. De hát ez mindegyikünkkel így van, hát persze, ez mennyire feszül benned ez a saját hangom, tehát a sorsvadászat, ami mélyre megy, meg a 48 nő is mélyre megy, vagy amire azt mondod, hogy népszerűbbek, de lehet, hogy nem megy annyira bűr alá. Én ilyet nem tudok sajnos megengedni az olvasónak, hogy majd ő a hogy mi népszerűbb, vagy mi tetszik neki jobban, tehát én az első kötetembe is azt választottam bele, amivel én teljes mértékben, ami mögött ott vagyok. Tehát az az én hangom, én mondtam, stb. De az, hogy mondjuk ők egy kicsit fölismerik jobban a saját hangjukat benne, ez lehet, hogy az első kötetnél még jobban megvolt, hát még úgy tűnik a másodiknál a generációs téma miatt. Uh -huh. A harmadik egy olyan saját út volt, amiben nem is biztos, hogy mindenki, aki tud követni, nagyon tud. Fiatalon meghaló társ, az, az borzasztó dolog. Tehát az, ott azért vagyunk egy páran a klubban, hogy úgy mondjam, hogy aki barátot, vagy szerelmet, vagy legközelebb állót vesztett el, nagyon fiatal korában már úgy értem, aki meghalt, az volt a nagyon fiatal, az mindennek a klubnak a tagja. De ez nem tematikus kérdés, ez valahogy azt hiszem hangnem kérdése. Tehát ha sikerült az ő, az olvasó nyelvén beszélni véletlenül, mert az én hangom éppen azonos az övével, akkor így találkozunk. Máskor meg nem annyira. De ez az embert nem izgathatja egy pillanatig se. Tehát semmilyen módon nem lehet ennek a mentén. Szervezni egy kötetet. És ez ugye a nőket néző eléggé ki is derült, hogy ott aztán tényleg azok az emberek beszélnek, akik még dadogni is alig tudnak. És mondhatnám, hogy ha a Sorsvadásznál van kevésbé népszerű kötetem, akkor az bizonyára a nőket néző képek, mert ott sok fájdalmas, nagyon sok fájdalmas dadogó hang. Arról Jött majd össze. beszéljünk, Igen. de hoztál nekünk verseket, és akkor az aludj, amit Igen. szeretném, hogy. Hát, ha már a, a, a kor ütőerére tesszük a kezünket, akkor ezt mindenképpen meghoztam, igen. Az évszázad leghosszabb éve ez. Kezdődnek a leghosszabb évek. 25 nap még, 25 jéghegy, 25 bármi, míg vége lesz. Aludj, aludj, aludj. Szól még a régi ének. Once those a away to get back home Once those a away to get back home Sleep pretty darling do not cry And I will sing a lullaby by once there was a way to get back home once there was a way to get back I will sing a lullaby. Marival beszélgetünk tovább, és a Beatles-től a Golden Slumbers, és a Beatles az azért érdekes választás, mert annyi mindenre reflekt, Állhat, akár egy korra, arra az izgalmas korra, akár a szövegre, akár még párhuzamokat is találhatnék, akár a dal fontosságára a te mindenedben szól, hogy a Beatles az mi mindent hoz? Ajjaj, hát egyrészt azt a fiatalságot, ami, hát mondjuk amikor nagyjából ide berobbant mondjuk egy half film, akkor mi abban a korban voltunk, hogy tőlük tanultunk, meg úgymond pimaszok lenni az utcán, tehát hogy, hogy valamelyest szabadabban mozogni, vagy a rendőrök lába elő mindig odagurulni, és valahogy mindig belénk akadni, akadtatni őket. Nagyon jó volt ez a, ez a friss pimasság. Nagyon jó volt az, hogy az, hogy, az a kis nonkonformizmus még nem volt, az még nem volt egy késhegyig menő dolog. Az egy bájos dolog volt. Én most írok valamit, amiben ezt úgy fogalmazom, hogy a Missi Maszko meg a kis herceg pimaszkodott még ott a rendőrökkel, és még csak készültünk arra, hogy igazán ellenálljunk, és egyáltalán nem, nem ez az idő, ez egy mosolygósan ilyen, ilyen, elnye, elnye, körülbelül ez a szinten volt. De nagyon jó esett, hát a 60-as évek második felében ez olyan jó esett, mint a friss levegő több friss levegő van, a Beatles az egyik. Ez hát, ez egy nagyon nagy friss levegő. Én is azt gondolom, te a beatles tanultál meg angolul? Igen, a, igen, pontosan. A, ezt akartam mondani, mondani, hogy szerintem akkor mindenki a beatles tanult meg angolul, és te a verseidet magad fordítod angolra. Hát mondjuk azt, hogy nem biztos, hogy mindenki annyira megtanult angolul a beatles -en. Tehát mire én odaértem, hogy hivatalosan bármit kellett angolból csinálnom, akkor már csak ezt a Liverpooli kiejtést kellett levenni róla. Egy kicsit azért hatottak ránk a hangzóik is, de hogy én nekem, ugye akkor ott nem volt a lemezeken semmiféle, a lemezborítókon belül semmiféle szöveg, meg a kívül se tudod a borítókülsején, mert a Dum Dum India kalóz cég, amelyik uh -huh. az Apple-nek Apple a lemezeit közvetítette, úgymond csempész módon a keleti szférába, az nem rakott rá szöveget, hiszen arra nem volt joga. Sem, hogy megjelentesse az Apple másodlemezein, vagy kalózlemezein a szöveget. Hát fülután mi, tanult mindenki. Mi leültünk, igen, és akkor próbáltuk kihámozni, és én nekem a legnagyobb, a legforradalmi, a csodálatosabb élményem az volt, amikor a paperback writer szövege ott volt előttem, a papírra leírva, angolul úgy, a hallás után, ahogy én azt ott akkor meghallottam. És akkor rájöttem, hogy nekem ez menni fog, és hát persze, aztán angolul is elkezdtem tanulni, nyilvánvaló elég korán is így, és soha hivatalosan nem. Tehát uh, egyszer fölkészítettem egy csoportot egy felsőfokú vizsgára, és magam is elmentem velük beugorni, hogy most mi van, hogyha én készítettem őket föl, és mindenki megkapta, csak én nem. <gül> ez <gül> Sofok, klasszik ez történet. történet. Ezek a dalok azért is fontosak, én többször láttalak téged, amikor saját magad énekled oh, a szövegeidet, ott van a címekben, a, tehát az ének, a dal, a muzikalitás az mindig ott van, a versekben nagyon erősen ott van ennek a zeneiségnek minden ö, eszköze és eleme, tehát hogy mit jelent az a dal, meg mit jelent az, amikor te ezt énekelve adod elő a saját... Ö... Ez két teljesen különböző dolog, mm -hmm. nagyon örülök, hogy hallottál, köszönöm szépen, ez teljesen meghat engem. Tudod, mikor két... ott a hajón többek között, amikor az oh -oh. 56. október 23. Igaiak, így, és az egy elképesztően izgalmas sok szempontból. Hát ez, csod, ez csodálatos egyszerűen, hogy az, az ott volt pont. Ez, ezek nagy dolgok, hogy, hogy én, én valaha szerettem volna énekes lenni. Most az új kötetemben van egy két soros, amit uh -huh. nem uh, hivatalosan mondok most el, hiszen nincs a beválogatott versek köz, de olyan rövid, hogy miért nem mondanám, hogy először azt hittem, hogy énekes szeretnék lenni, de aztán rájöttem, hogy madár. <gül> Na, valami ilyesmiről van szó, hogy én, nekem a hangszálaim ezt nem bírták, a hangterjedelmem szép nagy volt, tüdőm is szépen bírt, a hangszálaim gyulladtak be minden próbán, és nem lehetett ezt az utat választani. Na most, ezt már én egy percig sem bánom, mindig fáj persze, de egy percig sem bánom igazán, sors, úgy sorsvadászatilag valóban a költészet volt az a hely, ahova igyekeztem, tehát ez... Az első perctől a gramatikával az irodalommal. Azt viszont mondhatnám, hogy ez egy másik dolog, mint az, hogy a dal, mint versműfaj hallatlan fontos. Egész más, mint énekelni, egész más, mint dalszöveget írni, de a dal, mint, mint versműfaj, az kihallhatatlan, hogy úgy mondjam az egy halhatatlan, kihalhatatlan műfaj. Az egyszerűséggel egy-egy bizonyos szituációval kezdve, ugye, vagy egy egy, -egy természeti képpel kezdve is jutva el valahova gondolat és, és érzelem szintjén. Ez nem arról szól, hogy minden hallatlan egyszerű és tulajdonképp virágzik a rét és akkor minden rendben van, hanem hanem ez a legősibb versképzés egyike. Hát a, a lejtésével, az ütemével, ami neked mindenhol ott van a, a, a, a verseidben, a jambikusságával, a sok mindennel. A legutóbb megjelent köteted, az igazi idő az attól is izgalmas, hogy mi az, hogy igazi idő, uh -huh. és hogy az, az igazi idő, ami, mint a lenyomat maradott valaki valami után, ami már nem változik, ami, ami már csak benned változhat. Tehát mi az igazi idő? Az is sokféle. Ez ugye egy versből jött ez a cím. Persze? Tehát életemben először nem volt egy önálló címe a kötetnek. Én a, a, a cím nagyjából a amikor a kötet, ötlete egyáltalán megszületik, már az előtt sokkal sokkal előbb megszokott lenni. Tehát a sorsvadász is meg volt, az összes többi, Sanson is mindegyik. Ez itt nem akart meglenni ez a cím, ez egy tíz éves szakasz volt, tehát a tíz év vers terméséből nagyon nehéz egy egységes rátekintéssel mondani egy címet, ugye. És az egyik vers kidobta, és az a vers az igazi időről úgy szól, hogy mi ez, ha nem az igazi idő, amikor a a harag két perce elvillan, az öröm egyetlen fél perce napokig tart, tehát hogy a belső nagyon szubjektív idő átélés, a boldogság a hosszával, a, a rossz a rövidségével, vagy épp a hosszával, hát ki tudja hogy épp melyik, viszont amit te mondtál, az nagyon érdekes, hogy igen, egy verskísérlet van most éppen a kezem alatt, ami még szó sincs róla, hogy kész van, és pont erről szól hogy valami lezárul és örökre egy egységbe kerül a a meghalókkal, és hogy onnantól kezdve valahogy úgy emelkedik, olyan csodálatosan megmutatja az életidejüket, és minden egyebet, ahogy ez lezárult. Nem lehet már ezen változtatni bennünk, persze néha Hol a boldogabb, hol a része jön elő, de hogy, hogy mondja mi szubjektíven emlékezhetünk másképp, de az ott egy, egy nagyon erősen, oda vissza lehet menni, az egy örökre látogatható hely, de lezárult barlang valahol, Azaz, az az élet, ami elmúlt. És az is az igazi, igen, tényleg, az is az igazi idő, egy ember életidejének az igazi ideje lehet, hogy akkor derül ki, amikor már ő nem mozog aktívan ezen a földön, hanem hanem már lezárta ezt a részét. Ez egy érdekes szempont, hogy ezt felhoztad, mert pont most írom ezt a verset, amivel nem tudok megküzdeni még egyelőre, de már, már kaptam most tőled egy, <gül> egy kis visszatást hozzá. És hoztál egy következő verset Igen. a City Life-ot? Mondjuk azt, hogy búcsúzunk a nyolc kertől, és egyre több kép jön. Mi most vidékre költözünk, pont holnap reggel. <gül> Úgyhogy ez az utolsó pillanat, amikor... Tényleg? Igen, ezen a vonalon el tudtatok érni engem, és a márka, hát megalkudtunk. a műsorszerkesztővel, hogy ma este még akkor én innen jelentkezem be, és nem tudok elmenni ö, hozzátok, de így a telefonon még elérhető, élhető nyolckeri vagyok, és ez ö, egyre többször jön föl most ez a, ez a, ez a nyolckeri mozaik, vagy képsor, van az igazi időkötetben is épp elég ö, ilyen mementó, nyolckeri mementó, ez is egy ilyen City life. A városi galambok nem turbékolnak, hanem nyögnek. Főleg a hímje, akin a megélhetés terhe. A magas emeleti lakást, ha kisétán huzatos is, jól választotta. De az élni szerellátás egyre pocsékabb. Bármi lehullik, pár szem morzsa akár, Egyre többször előzik meg a kétlábú szánytalanok. Ezeket nem riasztja vissza a vastag mocsok se. A legrejtettebb zacskóból is kitúrják, amihez pedig nem kéne legyen már semmi közük. shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk, harder than a match, yeah, but the night it's a different world, go out and find a girl, come on, come on and dance all night, despite the heat, it'll be alright, hey, don't you know it's a pity The days, can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, Dress so fine and looking so pretty Cool cat looking for a kitty Gonna look in every corner of the city Till I'm wheezing like a bus stop running up the stairs Gonna meet you on the rooftop Better drive into a front row Go out and find a girl Come on, come on, we dance all night Just like we need to be all quiet And babe, don't you know it's a of the days Can't be like the nights in the summer In the city, in the summer, in the city A minute doesn't seem to be a shadow in the city. All around people looking half like them, walking on the sidewalk, harder than a mansion. Csükmárival beszélgetünk tovább, hát a nyolcadik kerület nekem szívem csücskén, oda születtem, és nagyon sokáig ott éltem, is hogy is imádom születem. minden utcáját, és, és minden egyes mozzanatát. A visszatérve az igazi idő kötetedre nem csak a időt állítja meg, vagy legalábbis egy különleges nézőpontba teszi, meg is kérdezném, hogy sok halottad van-e, miközben nagyon sok halottja van mind az öt ciklusnak, tehát hogy mennyi halott? Én nagyon szerencsés voltam, nagyon-nagyon szerencsés. Engem a halál szinte elkerült a, a közvetlen közelemben, az élmény az, az nagyon kései. Amikor én már 55 vagy mennyi voltam, akkor halt meg ez a fiatalember, a farkas, akiről a, a sorsvadász kötet szól, aki nekem a társam barátom, legkedvesebb emberem volt hosszú-hosszú évekig, és mindent megtettem, hogy, hogy minél tovább éljen, de egy szörnyűséges, végzetes, borzalmas, gyorsrák. Ragadt el még ahhoz képest nem is gyorsan, hiszen nagyon sokáig, nagyon szép minőségi életet tudott még élni ezzel a sok-sok segítséggel, amit a szeretteitől kapott, mert mindenki nagyon szerette, egy ilyen nem földre való, ilyen, ilyen, ilyen az angyal meg a, a, a nem is tudom valami nem ember minőség között járkált ő, egy gitáros fiúról van szó, aki tehetséges volt, semmilyen módon nem tudott a földön úgymond berendezkedni se. Tehát ez is ott van, hogy dupla végzet, és nem értjük, hogy pont őt érte ez a... Ez a szörnyű korai halál, aki, aki amúgy is mindig ilyen, majdnem idegenként járt itt, majdnem lesetette a lábát erre a földre, így járt itt. Ő volt nekem az első olyan nagyon-nagyon közvetlen halálélmény, ahol, ahol tényleg, tehát nem a nagyszülők, amikor elmentek, az mind beteljesített életek után, és, és igazán nem tragikusan, tehát a, a, maguk, ami, a maguk leélt élete után mindannyian tudjuk, hogy véges az élet is, és, és hogyha van valahol valami Hát ott ugye a négy halálban én megírom őket, a, ha van valahol valami rendje annak a halálnak, akkor az nagyon jellemző arra az életre, amit élt az illető. Én ott a négy nagyszülő halálának, a, arról szóló versiklusban ugye a négy halálban ezt próbáltam, megmutatni, hogy úgy halnak meg, ahogy éltek, és ez csodálatos valahol. Tehát, hogy még ez is megadatik, hogy a jellemüknek megfelelően, és az életüknek megfelelően tudnak elmenni. A szüleim 95 éves korokig éltek. Gondolj bele! 19-ben veszítettem el az édesanyámat, akkor lettem árva. 18-ban az édesapámat. Most, épp hogy csak pár évvel ezelőtt, igazán mondhatni érett fejjel. Hát Tehát lehet, hogy ez is kell ahhoz, hogy van egy nem is tudom, hogy mi a jó szó, egy megbékélés, egy elfogadás, akár lehetséges, egy igen, kötés igen, is igen, a halállal. Lehetséges, hogy az, az az ismerkedés, meg az, amit a Bukovszki mond, hogy ez hülyeség, hogy az emberek egyfolytában terelik el maguktól, és próbálják elfelejteni, és, és, és nem akarnak tudomást venni róla, ő neki pedig itt van a zsebében, az zakózsebében, és néha előveszi. És megkérdezi, hogy hogy vagy? Jól vagy? Ugye vársz, mert mire jössz, én ott vagyok? tehát hogy. Az, a, az, hogy az élet része, az életnek a szerves része és az élet egyszerűségének a, a felemelő érték, ez akármilyen súnya és borzalmas dolog, és akármilyen irodatlanul tragikus dolog. Ezt újra meg újra elfelejtjük a hegylakó témát, tudod? Hát hogy igen, csak ez hiányzik a mi kultúránkból, és hogyha egy pillanatra maximális. kiugorhatok ebből a tekötetedből, akkor a Halász Péternek az a bizonyos műcsarnokbéli elképesztő tanítása igen. a haláról, és ott a ti haláltankönyvetek, ami szintén valami, hasonló lehetett ezek nagyon fontos tudásokat. A Balassa Lacival a Laci fényképész. van, ugye? de hát ő is halott. Igen, ő is bizony. Bizony, és tudta is, hát volt köze hozzá nagyon erősen. Tehát aki be van avatva, tudod, aki elmegy, azt tudja. És az, arra nem figyel senki, mert mindenki lefolytja, és azt mondja neki, hogy hallgass már, és ó, ugyan, meg dehogy, meg nem tudom, ahelyett, hogy meghallgatnánk. Én máig családi haragokat okoztam azzal, hogy az édesanyám azt mondta, hogy, hogy végre te vagy itt, mert te vagy az, akinek meg tudok halni, mert te hallod, amit a haldokló. Tehát az mond, aki elmegy már, hát nem lehet már tovább hazudni. Nem lehet már tovább azt mondani, hogy üljünk föl még egy nagyszerű leveskére, vagy, vagy vegyük fel ezt a szép köntös két, vagy nem tudom, tudod ezek a borzasztó akarások az élők részéről. Én minden hibát elkövettem a farkashaldoklás, akkor minden hibát, még a megharagudást is képzeld Viszont hát ez annyira kezdve... szépen a versek, valamilyen módon mégiscsak kisimogatják ezt. Hát onnantól kezdve nagyon tudtam, hogy mit üzenjek, hogy, hogy hol vagyunk hülyék, hogy hol vagyunk mi maradók elviselhetetlenül hülyék. Ez hogy egy akit... nyomás is volt, hogy ezeket megírja? Tehát amikor mindennek megvan a magi, maga ideje, ezt kipörgette ez az idő, hogy valamilyen Inkább módon... Nem. Megmondom neked, a szüleim haláláról kezdtem tudni írni amiatt, hogy ez a fiatal ember meghalt, ami azt jelenti, hogy máig nem tudok megszólalni az ő haláláról szinte. És a, a szüleiméről a legérintettebb módon, ugye a szülők mindig tudott, hát azt te vagy, azt te vagy, szóval ott már ott már magadról beszélsz szinte, vagy olyan fokú érintettséged van, hogy azt már kikerülni nem lehet. Készül egy könyv az anyakönyv, ahol az édesanyámnak az utolsó idejéről a leg... Tehát ez nem naturalizmus, ez ami történt, mert meg kell őrizni, mert rögzíteni kell, ami történt, ahogy elment. Apámmal is tudott, hogy vannak ilyen verseim, a kvazi az egyik ilyennel nyertem meg végül is az apámnak szóló, vagy apámról szóló, apám haláláról szóló egyik versemmel. Itt én már nem vacakoltam, hogy úgy mondjam, amikor már tényleg a legközelebbről, de a Farkasról még mindig nem tudok úgy írni, hogy mi történt. Tehát ott egy olyan gát született, hogy inkább nem tudtam előhozni. Inkább azt mondanám, hogy teljes kudarc. És ezért aztán visszamentem a régi, békés, szép időskorban meghalókhoz, hogy hogy valahol ezt a megbékélés megpróbáljam megtalálni, miközben az ő halálával való megbékélés összók sincs már. Hát kellenek ezek az utak, és akkor a földi holmik azt olvast. A földi holmik pont ehhez kötődik, Mind egy abszolút lakás, egy 65 év után külülő lakás mutatja meg magát. Földi holmik. Nem jártam földi pályán több mint 60 évig. Érdekes szoba ez a konkrét világ, lapos, napfényes, szűk, benne talmi holmik, mind észre akarja vétetni magát. Milyen véges, minden körülhatárolt tárgya, időben veszendő, térben bezárt, magabízásuk derűs ostobasága aranyozza be ezt a zsúfoltba bazárt. Mit kezdjek velük? Gugóiak leközéjük, Lilliputba téved Gulliver, gyanakvón pislog önhit kis fényük. Feszegeti őket a fontosságtudat, a sok múlandóság, amivel sértődötten kínálják magukat. It isn't only the structure of the box, it's the trouble, is in the body. We must list the force we impact. It originated from my end. I've got a little black book with my poems in. got a bag, got a toothbrush and a comb. In. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bowling. Got elastic bands keeping my shoes on. Got those swollen hand blues. I got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric light. It requires I got second sight. I got amazing. Powers of observation And That is how I know When I try to get through On the telephone to you One of the thrilling things for me has been the OB way home Bigotry, Hendrix pills, and the inevitable pinhole burns all down the front of my favorite satin shirt. Hello, bigger old boy. How are you doing? I got nicotine stains on my Big fingers. Boy. I got a silver spoon on a chain. Got a grand. Piano To prop up my mortal remain uh, no no, not near, old boy. I got wild staring eyes And I got a strong urge to fly But I got nowhere to fly to Fly to, fly to, fly to Fajcsiak Marival beszélgetünk tovább, és az említett kötet, amit mostán össze, azt hiszem, hogy annak nagyon-nagyon meglett ágy az, hogyha ilyen csúnya magyar találsággal mondhatom, az igazi időnek a családnóta ciklusa, mint hogyha elővetítené azt, hogy, hogy, hogy ez foglalkoztat, és hogy ez valahogy még nincsen elvarva. Hát semmiképp. Ahogy Nádas mondja, minden család történet Végül minden család történet. Ezt meg kell élni. egyszer csak meg kell élni. Miről tudunk a legtöbbet, és miről tudunk a legpontosabban, arról, hogy honnan jövünk. Ott tapogattuk ki az összönös a gyerekkorunkban azt, ami olyan mélyre ment, és olyan pontosan tudjuk, hogy mi milyen szagú, színű és alakú, hogy semmiről ilyen keresetlen tudásunk, ilyen, ilyen előtudásunk, ilyen minden tudatosság előtti tudásunk nincsen. Ezt meg kell írni. Most én azt vettem észre, hogy Budapestről nagyon sokan írnak, akik ide érkeznek, és nagyon kevesen, akik is születtek. És hogy lehet, hogy a budapestieknek is meg kell írni a maguk Budapest szeletjét, hiszen ez annyiszor, annyi falu, mint tudjuk. Én a nyolcadik kerületben születtem, de csak azért, mert az édesanyám úgy döntött, hogy a bába képző a megfelelő hely arra, hogy, hogy ő ilyen természetes, akkori természetes szüléssel, amennyire csak lehet bábával maga mellett csinálja végig ezeket a folyamatokat, és ezért átjött Budáról, itt szült meg engem aztán visszavitt oda, ahol én felnőttem. Ez az akkori Buda, főleg ez a úgynevezett lenti Buda, német hölgy, nem a, nem a kiemelt dombok, nem a, nem a protokoll zöld területek és a kádervilág világa, hanem egy, egy vegyes világ, ez nincs megírva. Ez, ez, ez az egész belső Buda nincs megírva. Ez a vegyülék, ahogy be vannak telepítve közénk azok, akik, és ahogy jönnek a, a különböző rétegek, és ahogy az a társadalom hihetetlen vegyes a maga furcsa módján, a még megmaradt nagy- és középpolgári potentátok, és a már feltörekvő vidékről települők, és közben a rendszerkedvezményezettjei, akik, itt ott azért ott elhelyezkedtek, és hát volt is dolguk ott besúgni, meg mondani mindenfélét rólunk. Érdekes világ volt ez, egy egészen elképesztő világ. Mindez a gyerekeknek az ironikus szemében másképp tükröződve, meg ahogy megyünk ki a gyerekkorból, úgy egyre komolyabban az elhagyása ennek a terepnek. Én most dolgozom egy olyan művön, ami, ami, ami a... Hát mondhatnám azt, hogy a lírát használja minden módon alapul, de de a legkevésbé vers, hiszen a versek szinte a szereplői megszólalások, a dalok csak, és a narráció bár íra, ide de csak egy leíró narráció, és a dramaturgia meg dramaturgia, tehát párbeszéd, stb. Tehát a három műnemet lírat, dráma, epika egyként dolgoztatja, nagyon-nagyon szenvedek tőle, mert költőként én teljes mértékben a magam madár létével nagyon jóba vagyok, és köszönöm, jól járom azt az eget, ahonnan nézem a... A madártávlatból a földet, és ez nagyszerű, ez a távolság is, és most meg az utcákat járom, ahol a, a kosz meg a valóság van. Tehát <gül> nem, mintha a versben nem ez tükröződne vissza egészen precíz pontos felvételeken, de egész más módon. Hát akkor Úgy, ez hogy lirikus, azért... én nem nagyon szenved. <gül> Tudom, Ugye ez igen. úgy egy családtörténet, ami családon keresztül, és ez a kisbolygó cím, azt hiszem a, a munka címe, címe most, amint tükröződik ezek szerint történelem, meg egyfajta helytörténet, meg valami és nagyon izgalmas történet, 20. Bizonyos. század szűrődik át. Igen, igen. Azt mondhatnám, hogy nem is családtörténet. Mondjuk azt, hogy a család az a visszatérő az szereplő. szereplő gárda, akik a kapcsot adják, valamilyen módon ők a lánc a, a szemek közt, hogy mi mindig visszatérünk ez az öttagú család, de mi is nem mi, hanem ők, mert, mert teljes ők, tehát teljes kívülállásból, narrációból láttatva, nem belső azonosulásból, tehát ez itt most megszűnt a lírai alanynak ez a, ez a teljes azonosulása a beszélővel, és közben pedig, hát egy, egy, a többiek ugyan nem sokszor, vagy nem állandó visszatérőként, hanem ahogy folyik szépen, nem tudjuk, előre ez, a, ez az alakulás ott, egyszer-egyszer, vagy maximum kétszer, de nagyon pregnáns ö, helyszínek képviselők, stb. Nem mondanám panoptikumnak, de biztos sokan fogják annak mondani, hiszen ez már egy elmúlt világnak számít, hogy a 60-as évektől nagyjából a 2000-es évekig. Tehát nagyjából a századnak az a rövidebb második fele, amiben én megéltem a fiatalkoromat. Biztos sokan fogják azt mondani, hogy ez egy budai panoptikum, de annál azért... Abból hát, van a kevesebb, több. főleg pesti panoptikumok vannak ez a lirai, Én ez fontos, hogy honnan szól, vagy éppen nagyon, melyik líraién szólal, meg milyen személyben? Persze, hogy fontos. Például most kérdezte meg, egy fellépésünk volt Szolnakon a kisbolygóból, valaki megkérdezte, hogy és ezt te mind átélted. Mondom, persze, hogy át magamban, tehát nem én. Hát a hősöm átélte, én meg voltam hajlandó a lelkem csatornáját kölcsön adni a hősömnek. Tehát magyarán ott már én nem is éreztem a különbséget, ahogy válaszoltam neki, hogy nem nem velem történt, hanem azzal, akit megírtam, azzal történt, de hogy ez mennyire ugyanaz. Tehát, hogy az író ezt vállalja, nem? Tehát, hogy ott él valaki egy élet helyzetben, és ott akkor ő megengedi, átengedi magán ezt. Megengedi magának azt, hogy megélje azt, amit a másik megélt, amennyire csak tudja kifejezze, amennyire csak tudja fölhangolja a hangot adjon neki a grammatika eszközeivel. És olyan fogik, hogy, hogy teljesen összeresen válaszoltam neki azt, hogy persze, hogy megéltem, hát a hősömmel megéltem, tehát <gül> majdnem, hogy rosszul válaszoltam emiatt, hogy nem én, de hogy de hogy Hát azt majd ezeket az éneket, meg nem éneket mindjárt kibolgozzuk, de jöjjön az új év reggelére. Én azt a végére szerettem volna mindenképp hagyni, mert egy kóda lenne a, az a vers, ha lehet, mert, mert kifejezetten lezáró szép, és, és valami kicsi remény szerettem volna vele üzenni. Aha. lehet -e ezt kérnem, vagy, vagy nem, mert... Bár persze, akkor... mindent lehet, de hogy ahhoz kapcsolódott volna neked azt gondolom az általad választott Goldberg variációk, Igen. és akkor itt egy picizenével mindenképpen akkor kössük meg azt a kompromisszumot. a Goldberg variációkat most mi beadjuk, és utána jöjjön az új év reggelére akkor a Akkor én előbb elolvasom ezt a verset, természetesen jó. elolvasom, hogyha a Goldberg követi, csak hogy én azt hittem, hogy azután már meg se kell szólalni. De még Goldberg egy picit visszajövünk. <gül> Jól. Új év reggelére. Tiszta, szép, hosszú álom új év reggelére. Nyílt víz, napsütés, hajó, sárga és tengerkék sohanások és sok fehér, madarak, felhőrondyok, fények a fedélzeten. Rajta egymáshoz nyitott mosolyjal forduló, okos, erős lelkű emberek, mi? Te is ott voltál, meg te is, a gyerekek is mind. Ételt kínáltunk egyik a másikának, ki mit hozott, kenyeret, gyümölcsöt, süteményt. Megbeszéltük a gondjainkat, amik a szárazföldön várnak. Egyszerre valamint fölnevettünk, összebólogatva, no hát, igen, tényleg, az nagyon nehéz lesz. Goldberg variációk, és még egy picit beszélgettünk, Falcsik Márival, amit az előbb mondtál a kisbolygók kapcsán, és nem, pontosan nem tudom visszaidézni ezeket a különböző belső hangokat, de arról nekem rögtön eszembe jut, hogy volt neked, amit az elején már idéztél is, ez a nőket néző képek ami nagyon iszkalmasan, különböző belső hangok, vagy ilyen kihangosított belső hangok is. Igen. Ráadásul én, amikor a képeket néztem, ezeket a kollázsokat, a tricepsnek a kollázsait a túloldalon, akkor azt gondoltam, hogy ez a 48 női hang is egy kollázsnak a részei, a Aztosan. nők kollázs. Ez össze-vissza játszott egyébként, hogy a, a triceps, aki Azért mi nekünk egy kicsit több közünk van egymáshoz, mint hogy művésztársak legyünk, tehát együtt élünk. Most már 11. éve, és nagyon egyetértünk abban, hogy hogyan kell ezt több húró megszólaltatni mindenféle művészetnek az eszközeivel, a színpadtól a, a legnémább, ugye a kollázs elég néma, az, hogy a kis vagdósásokkal együtt. Az igazság az, hogy itt az állandóan meghallott hangok szólaltak meg, és talán egyben lehet azt mondani, hogy egy ilyen női hangkollás, viszont külön-külön a sors az, hogy az-e, amit én az életrajzba adtam, az persze hát az fiktív életrajz, de... De nagyon kitapogatta a valódi sorsokat. Hát, de ellen közben mégis egy hangá, tehát egy szimfóniával felén hát Tehát, hogy, hogy 48 hang okay, de egy Igen. hang is, egy hatalmas, nagy, nagy zenekari vagy, pici szólók. Nem is tudom, hogy ha már így a zenenyelvén vagyunk, de hát azért ez hát nagyon. egy hang, akkor remélem, hogy 48 nőből álló kórus, mert ha ez egy hang, akkor én valamit nagyon el Nem úgy egy hang, de. Az, úgy, az én monochron hangok meg. Szóval 48 eszük, akkor akkor nőnek a hangja, de hogy... De együtt. Ez együtt. Lehet. Ez lehet. És hogy ez ez az, az kiadja a, a, azt a nagyon szép szőnyeget. Ez lehet, mert ez volt, hogy zengen és songjon és nem szépen, és nem, hanem egyszerűen a, akár a, a zavarásig... Ü ez a teljes egyvelek kórus, ez az abszolút káosz kórus csak szóljon. Hát ez közben el. nagyon bátor kórus. A, a testről Igen, és Igen. fájdalmakról és nőiségről és létről. Rettenetes bántottságokról, rettenetes leszorítottságokról. Ez, tudod, sokan gondolták azt, hogy ez egy játék, és ilyen szerepjátékok tömkelege, de hogy? Galam Zoltán, aki nem véletlen zenekritikus, ugye? Tehát rögtön, rögtön a zenész megjelenik, a zenéhez értő ember. Galam Zoltán értékelte a legtökéletesebben számomra, vagy a számomra a legmeghatóban ezt a... Azt mondta, hogyha ő zavarba van, és máig nem tudja mit olvasod, de hogyha valaki nagyon jót akar szórakozni egy költőjátékon, az a nyissa mert ez más, ez itt, itt, itt rettenetes sok női sors elszámolása van, ugye pont 48, de abba, ami csak belefér. A férje által meggyújtott indiai nőig, hát igen. Ami, ami nem játék, nem szerepjáték, hanem... Zavarbaítő is, beszélni. de bátor is, hogy lehet ezen a hangon beszélni. Végtelen szeretném folytatni ezt. Most a budai emberek is szólaljanak, meg amennyire csak bátran meg tudnak szólalni a besugótól a fasiszta nyilasnak titulált embernek a lányáig. Mindenki beszéljen úgy, ahogy csak tud őszintén. És ezt én nem hagynám abba ezt a mások helyett megszólalást még sokszor. A gyerekek is szólaljanak meg majd így. Ó, oh, szép, hogy, hát ez aztán egy is. kantáta lesz így a végén. És ha már a zenékről beszélünk, uh, hoztad Igen. a beatles meg uh, hát a végén ez a csodálatos Goldberg, azt neked hangulat, hogy milyen zenék, vagy mi alapján választottad? A Beatles, arról az, beszéltünk meg, egyértelmű is volt, behozza a kort is a... Nem biztos, hogy csak a miatt. Hát lehet, hogy most pont a miatt, ahogy ez itt elhangzik, ez a vigasztaló. Kései, nagyon kései vigasztaló altatódal, az már ott azért 69-70-ben, az már majdnem, hogy későn volt, hogy ilyen gyönyörű úgynevezett idézőjel klassikus. klasszikus, haltatódal szóljon, az már ott is egy, egy nagy vigasz akart lenni. Olyan, ami már nincs. Olyan akart lenni, tehát egy anakronisztikus vigasz. És hogyha Goldbergre kitérhetünk, vagy egyáltalán bármelyik zenére, nekem ez mindvers. Mm. Tehát a Goldbergre meg is írtam a Bach ö, ö, egy Quintkanonra. Ez a címe, és az evangélikus n még máig olvasható, ők kértek föl engem a Bach évfordulón, hogy szólaltassak meg versben valamit, amit én gondolok Bachról, Johann Sebastianról persze. És én akkor elad, el, megpróbáltam eladni azt a szörnyű kísérletet, hogy én erre a Quintkánorra megpróbáltam verset írni, hogy minden szólam, megszólaljon. Na most a reménytelensége, a, a grammatika és a zene közti nagy hézag, ami soha nem fog betelni, tehát a zene-zene. Ennyi, és a legcsodálatosabb dolog a világon. És nem tud, nem tud a szó olyat, amit a zene tud, viszont tud mást. És ahogy az ott megszólalt és elmondta, hogy, hogy megy el az Isten a mester, ugye? ezt próbáltam valahogy a, a, ebből a kanonból megírni. Ez követi a szótak számát is, meg a hangzását is, amennyire lehet. Tehát én még ilyen eszeveszett kísérletekre is hajlandó voltam. De Isten igazából arról van szó, hogy minden ilyen zene, ami engem érint, az, hát vagy versben köt ki, vagy magát a verset hallom benne a szavak nélkül. Tehát itt én nem látok. Én azt hiszem, hogy zene és vers, és együtt fogantak, és hogy később elszakadtak, és, és más velük. Hát ezt a mitológia is így tartja számon. Ugye? Hát igen, és szép a metafora is. És... Emlékszel a, a kétágú síp a, az összes görög, amit... amit új ez a múzsa, ugye? Én aki van a, zene, a, és a szürénk, de azt hiszem, hogy itt én most elköszönök tőled, mert Igen. mindjárt jönnek a hírek. Nagyon köszönöm, Mari, hogy itt voltál velünk, és annyi mindenről beszéltünk. Fajcsik Mari költő volt a ma esti vendégünk. A jövő éten szegő János várja, Bencsik Orsolya íróval. Addig is megköszönöm figyelmüket a hangmester Csorba László nevében. További szép estét kívánok. Martonévát hallották.